Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulna muhammedu ala alihi wasahbihi ecmajn Të nderoj Allahsër dhe motra, Allahu xhallahu ala falenderojm dhe u lutem që të na ndihmon në kuptimin e <coughs> drejtë të asaj që ka kërkuar prej neve Do të ndjekur këto mësime të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, që lavdoha dhe bekimet e Allahut jen mbi të. Kemë trajtuar në takimin e kaluar <coughs> temat që kanë të bëjnë me veprat e zemrës, dhe atje kemi trajtuar disa prej veprave që kujtohet se ato kanë të, kan të bëjnë me adurimet. Apo respektivisht me shtyllat e adhurimit te Allahu tazojel dhe kemi thënë se të gjitha adhurimet e zemrës janë primare të rëndësishme që besimtari në ose përmes tyre ti drejtohet Allahu xhallahu ala dhe mbi to pastaj të ndërtohen adhurimet e tjera. Dhe normalisht renditja që kemi përzgjedhur ka qenë renditja e shtyllave të adhurimit. Dhe ato i kemi përfunduar duke përmendur adhurimin e dashurisë ndaj Allahut Azza wa Jell, adhurimin e frikës dhe adhurimin e të shpresuarit, edhe pse të shpresuari e kemi vendosur para frikës ndaj Allahut Azza wa Jell. Dhe në takimin e fundit kemi pofunduar më frikën ndaj Allahut Jellala duke bër disa prekrasimeve dhe disa prej do të thotë paraleleve duke tërhekur mes frikës dhe shpresës ndaj Tij. Dor soso do të vazhdojmë me udhrimin e radhës dhe normalisht tash më ndoshta ta do të jetë interesant të çfarë renditje do të ndiqet për të prezantuar adhurimet e mbetra të zemrës. Ua kam përmendur edhe në fillim se dietarët kanë ndjekur renditjen e veprës të zemrës, kanë ndjekur metoda të ndryshme. Disa kanë ndjekur atë që kemi filluar ne do që përmendur shtyllat e adhurimit e pastaj normalisht kanë përmendur kështu varg një nga një veprat e radhas. Un kam përzier të në renditje të flas për adhurimet e zemrës që janë shtyllat e adhurimit. Pasi që i kem përfunduar, do të vazhdoj me tutje me një renditje tjetër e cila gjithashtu është e ndjekur dhe e përdorën nga anë e shumë për i djetarve. Andaj do të flasim për adhurimet që janë njëherit edhe shtylla dhe kushtet e fjales la ilahi illallah. Nga sa adhurimi dhe shahadeti në që se kuptohen drejt, pa dushim se është një kombinim me nëjë mrekulushum dhe shumë i nevojshum për neve. Andaj edhim se fjale la ilahi illallah është kushti i hyres në islamë dhe është kushti i të qendrit musliman dhe rrjedhimisht nga kjo është edhe kushti i hyrjes në xhenet. Është çelësi i xhenetit dhe është shenja dhe simboli i ithtarëve dhe pjesëtarëve të ummetit të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Çdo kush e dinë se fjala la ilaha illallah është një fjalë e rëndësishme dhe është një fjalë që ka vlera dhe pozitë të madhe në Islam. Nuk duhet të flashtë ashtë për fjallën la ilahe illallah, për duhet të themë se për të arritur qëllim në kësaj fjallë, dhe për të arritur dobi në kësaj fjallë, duhet të përmbushen kushtet e kësaj fjallë. E që djetarët i kanë zirë nga argumentet e shumë ta që janë në kuran dhe sunat. E kurimi të kushtet e fjallës la ilahe illallah, atër kushti pari kësaj fjallë është dituria që ta njohim këtë fjalë. Por nuk do të flas sot për detyrin, nga sa jashtë hyrja dhe pragu i të gjitha veprave të Zotit. Do të të çartojmë të flasim për çfarë adhurimi nga adhurimet e Zotit. Ne njihemi me definicionin, rregullat e atij adhurimi, prandaj ne marrim dije. Për këtë arsye, detyria pothuajse është e shpërndarë tek të këtë gjitha adhurimet. Është prag që përmesoj kalohet dhe hyet në adhurim të zamrës. Andaj kalojmë tek shtylla e dytë, dhe kushti i dytë fjalëla që është bindja. E është një adhuruim me të vërtetë i rëndësishëm, dhe mendoj që ëh si adhuruim dhe si fjalë është shumë ndoshta e përdorur dhe në shpesh arë ndoshta i flasim vetëve tona po ndukojtë tërë se duhet jemi të bindur. Edhe pse ua kam përmend në fillim atje Se gjitha adhurimet e zemrës të nëruar vlazër dhe motra, normalisht e kanë një limit të kërkuar nga një që duhet të akalojmë, e pasta i kanë edhe gradë të veta që njeri unë grita dirin pakufi në arrit një këture gradave. Si kërë fjalla për dashurin, fjalla për shpesuar në lana zogjall, fjalla për frikën dhe Allahot e kështë të më radhë. Andaj, bindja është një nga a durim të Azamrus që sonte me lejen e Allahu xhëlalu do të mundohemi brenda kohës që mos e kalojmë shumë prej kohës që të përmend disa pika edhe pse jam i bindur se do të mbetet ende për të rrituar dhe pika të tjera që domosdoshmërisht duhet t'ja kushtojmë takimet të rradhës takimet e ardhshme që besoj me të ato të plesohet bindja por para se të kaloj tek Pikat e pregatitura Dua të ua themë edhe një gjë Djetarët Shpeshthere Kur kanë shkuajtu ndë një liber Apo kur është shenuar Nga ata ndë një ligjera që kanë ligjeruar Mësimet asë ligjerate Kanë përmendur Kanë përmendur se Mësimi i tyre Që e shpërndojnë dhe jopin Libra që e kanë shkruajtu dhe që arrinë të duart e ledzusit. Kjo liber, kam përmenur se, e ka një shpagim dhe e ka një bërqë, për ledzuasin dhe për ndëgjuasin. Ka shpagim të mundit të ati që e ka shkuat të librën. Dhe të si ledzuas, që e ledzën libën e ti, a i kërkan për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë e kallë një kusht pas të i shpagimi një nga ata është Ibnu Semmak ka qenjë nga djetarët e sili e ka pasra dit në fillim të libreve të ti të shkrua në kështu se kushti i ledzuasit apo shpagimi duat them i mundit të autorit në këtë liber është ti kushtosh dhe mendja dhe të lërgasht shpërqendrimet. Për ndryshën qovë se je i ngarkuar me ngarkesat të kësoj bote dhe me problemet tjera, thëtë merën me tonë njërë pasaj këthe u librit tim. Po thujë se ka dashë me thënë se ajo që e ka përmen në atë libër është shumë me vler, është shumë me qmuar se ti konkuran një brenga, brenga dhe dunjas. Andaj, e ka konseruar një lejnë në vlerësimi mundës të ti që ti konkuran në ledzim ndënjë nga mendimet apo ndënjë nga analizat apo ndënjë nga brengat e kësa i bote që shpeshere nga pengujnë nga përfitime asaj që ledzim dhe dëgjur në meshtë nuk duha të vendosi kusht për dëgjim në fjalve që po i them por po u them sa është shpagim shpagim i kuptimit të drejt të adhurimeve të zemrës që edhe gjatë dëgjimit por edhe pas dëgjimit me dëvërtet të kemi një qasje më serioze për balë regullave për balë mësimeve për balë udhzimeve që djetarët në ilan që për mes tynë të formëm një kuptim të rëndësishëm që me te e ushqim zemrën tonë pastaj nga se projekti i dashuiz në de allahët asë uxjerësht projekti e cërë nuk përfundanaj në ditë të dy ditë në javë. Dhe gjithashtu projekti të ushtyrit të zamrës me të shpesuar në Allahu Xhallal Xeralu apo apo me frikën te Allahu Tazojel, janë projekte të çora. Dhe nëse ajo që është mën të kaluarën, apo harrohat dhe nën renditet ja zën vendin ndonjë breng nga brenga të dunjas, angazhimet e caktuara nuk është shpaguar, nuk po them mundi. Por nuk është paguar dhe nuk e ka vlej marrë Më ndëgju Për shkak se Ne me ndojmë se kemi mësu një mësim të madh Dë së në në tjetër Nuk po mire më madhë mësim Ga njerët i sot gjera Ma mire mësë me ndëgju Se gjithë mund e ndin vëndë të mangët E të keksha ndëgju, ndoshtë e isha përmirësu Por kër e kalan dhe ndëgjan E me ndonë se ke kry provimin Dhe nuk mirësh me te Atër me ndoj se Filan edhe të, dhe për tërë në zamrën të ndë një laj shgënjimi dhe dëkoraimi se mundësia përmjësimit është gati gati se shumë minimale. Për gëtë arsua duke e ndjeku shamën e këti djetarë, ju duke e, e thënë të njëten, por duke e ndjeku shamën e ti duhe që askuj tjetër para vetës të ndë tja paguash mundën dhe gjimit dhe tja shpaguash para vetës Fillimisht tash paguash për Allahu tazojel, begatin që ta kam mësuar të dëgjosh mësimet e këtylla, që kanë të bëjnë me udhëzime të domosdoshme dhe që kanë të bëjnë me adhurime pa të cilat nuk paramenduohet ngritja dhe e udhimit tek Allahu xhala wala. Prandaj i bashkangjites ti karavanit të këtyre adhurimeve dhe këtyre udhëzimeve i bashkangjites edhe bindja al-yaqin. Ayaça Padoshim, sikurse do ta përmendim, diëtorët e kanë konsideruar shpirti i adhurimeve dhe burimi i gjallërisë, ajo që jep kuptim çdo gjë që ja pasoj, dhe e cila depërton në të gjitha damorët dhe kanalët e adhurimeve, dhe pa të cilën nuk paramendohet ngritja, pa të cilën nuk paramendohet shigjimi i adhurimeve, pa të cilën nuk paramendohet knatësia e shumtë tjetra që ne i kërkojmë. Andaj, qëfar është bindja? Bindja, në gjuhën në rabë i thunë, i thuan e liekin. I thunë e liekin. Që është e kunderta e hamendis dhe e dyshimit. E kunderta e hamendis dhe e dyshimit. Dhe djetarët i stand, kur kanë folë për bindjen të nëruar vlaset dhe motra, kanë thënë se bindja i ka dy nivele. Bindja i ka dy nivele apo bindja është një adhuren që i qasemi nga dy këndë nga dy anë. Bindja si adhuren në çopesa do të thotë i qasemi i qasemi nga këndi i besimit, pa të cilën nuk çndron besimi. E që nuk kupton largimin e dyshimit dhe dilemave ndaj asaj që ti ke besuar. Pra ndaj nga këj aspekt është kusht i fjallës la ilahe illallah. Për shambull, ku ti thua la ilahe illallah, e që i bie nuk meritan të adhruat më të drejt as kusht pas Allahut. Bindja në këtë rast është kusht i domazdëshën përshdomus të iman. Te jeshi bindur në aqë thua, e ju të hamendesh, për shambull të thua fjallën la ilahe illallah, por tua se nuk jam i sigur të ashtu po më po e them. Nuk pranohet, duhet jeshi bindur. Bind në vërtëtsin dhe saktësin e Kur'anit. Kjo është minimumi i bindjes. Në qëfëse ka dilema dhe dyshime në vërtëtsin e ti, atëra iman nuk qëndran. Bindja në vërtëtsin e dërgjimit e Muhammedit sënë Allahu A.S. Nëse kjo nuk eksistan, ka dilema, atëra kjo bindje, munges e kësoj bindje e rënën edhe besimin. Andaj kjo është një nivel që të gjithë muslimanët duhet t'jenë për bashkën të. Te. Nuk ka të bëj këtu me të diturin, të paditurin, pejgamberin, pasuesin, të pasuarin e këtu me radhë. Të gjithë këtu janë të barabart në kuptim të dijes dhe të besimit. Por as kjo ajo bindja që do të lasim për të, dhe ajo që e përbën adhurimin e zemrës, jo nuk është. Nuk është. Ajo është temë tjetër. Ne do të lasim për çasin e dytë ndaj bindjes e që ka të bëj me një shkall të lartë besimit, që synuët të arrijet dhe ka mund për të arritur, e që si kur ka dhëndjetarët, shumë nga ata që e kanë të, të, kan të parën, nuk e arrin të dytën. Shumë nga ata që e kanë të parën, nuk e arrin të dytën. Pra ndaj, kur do të lasë për bindjen, shpesoj që të mos keqë kuptohën, kur do të lasë për bindjen, nuk do të lasë për themelin e besimit, Andaj kur të mohojmë diç, si mungesa e kësaj bindje nuk është mohim i besimit, as përjashtimin e dukurit nga besimi. Apo, por do të flasim për bindjen si dregje, si shkollë e imanit, e që këtu çdo kush për ju e vendos, a do të jam syn apo jo? Andaj e para duhet të jetë ja e përbashkët. Ndërsa ajo që do të flasim për të është një dregje, është një shkollë E cila, të ndërruar, lëzër, arijet, por ju me leci. I ka vështërësit e veta, por e ka knetësin më të modës e vështërësit. I ka për i pëjtit e veta, por lecijt janë më të modës ato, për atë që jam sënë. Pra në shpesë që të mos keqë kuptohemi, apo nga se aje që nuk e a rrin, nuk do të që nuk e në gjenet. Por kja është për dësat tjerë që e dëshiroj një hyrin në gjen Duke filluar nga jeta e kësaj bote, e dëshiron gjenetin duke filluar nga jeta e kësaj bote. E për të vazhduar pasojmë tutje në botën tjetër. Prandaj nga ky kënd dhe nga ky aspekt, bindja si dërëgje e imanit, si shkallë e lartë e besimit, çfarë është realisht? Bindja i ekini është e përbër nga dy komponente që i kam përmen djetarët dhe atojen esenciale e para është dituria apo informata e vendosur mirë në zemër ju veç dituria nga se dituria thamë është kushtë në veti por jebindja që poflasim për të është një loj një loj grumbullimi dhe ruajtja dhe stabiliteti dhe qëndrushmëria e kësojtiturija në një vend saktuar e qërë zemra a janë të gjith njerëzit nga kjo kategori dhe të tët krejtë qka e dim e kemi edhe stabilin zemr jo nuk o kështu nuk o kështu nga se po të ishte kështu Po të është e kështu, atëra gjendja krejt njerëzët të të është ndrysha Për shamull Ti edin një vejë për që është E mirë Edin Por nuk ka zënë vend kjo diturin një zamrën të ndër Nuk ka zënë vend Dhe kjo, di, kjo diturin e cila nuk ka zënë vend në zamrën të ndër Nuk e ka fuqin për të leviz gjymëtyret në praktik Nuk është e mundshme Për këtë arsue, ne kemi një loj, divergjensë e dalimin mes dijes edhe veprës. Ma shumë dim se që vëprojmë, pëse, nga se tëra jo që e dim, nuk është edhe tëra derdhë në zamërë. Kur derdhët në zamërë tëra, dhe rëthot, me rëthojnë e bindjes, do mos do shmërish të vëpro njëri, e pa mund shmërsh të mos me vëprojnë. Rëndaj, kër dikur shtë pyt, ose ti e pyt vëtë në tënde, e pse a thua val, nuk po e praktikojmë atë që po e dëgjojmë, në po dim, e i themi se dituria nuk mi aftan me të levizë. Dituria është port e levizës, por në qofë se nuk vazhdojt me të utja, nuk mosh me levizë. Rëndaj, aja që e levizë njeri unë, nuk është dija e ti. Aja që e levizë njeri unë, nuk është truri i ti. Aja që e levizë njeri unë, nuk është gjuha e ti ajo që e lëviz njëriun është zemrë ati. Kura ajo lëviz si duhet, detyrimisht i lëviz gjëmtyre tjera, nuk ka mundësi asë një ushtar të rezistant të, të komandanti. E pa mundës më është. Kështu Allah e ka kryuar, nuk mundësi. ka mundësi. Allah u gjallë në wale ka kryuar zemrën u dheqes të njëriot. Pra ndaj, në qovë se ajo nuk lëviz, nuk kanë mundësi më lëviz gjëmtyret. Edhe po lëvizën është edhe po levizëm, po dhe në kushtimisht, është levizje momentale e qastit, e vdekur, e pashëshuar me gjallri. Për këtë arsyje, djetarat ti kanë thënë se bindja në raport me zemrën, dhe gjenë saj nalë të këtë dëregje, kanë thënë bindja në raport me zemrën është sikur se ihsani në raport me gjimtyrtë. E qka është Ihsani? A dhinja ditë në Gjibrilit, kur karme ka e pytë pejganberin sallallahu aleyhi sallam, e qka është Islami, e qka është Imani, ka dhonë përgjigje, ka dhonë vëmëll Ihsani. Qka është Ihsani? Kjo shkolla me në nëllë të fjesë. Ihsani, mirësia dhe, ba mirësia dhe që e si të duash, Ihsani ka amë në gjuhë në rabë. E ka pytë Gjibrili, Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, mëll Ihsani, ka është i ihsanit kjo shkolla më e mirë ka thën antabudallaha ka annaka trah fa in lam takun traho ta fa inhu yarak ta'ras allahun xhellahu ala sikurta qshash edhe pse ti nuk e sheh atë di ai po të sheh ty kjo gjendje ka të bëjë me gjymtyr adhuraja allahun do të thotë parola e gjymtyrës lëviz gjymtyrën pothuajse pa sheh allahun simuloj dhe koncentro në drejtimin më të. Gase edhe pse ti nuk e ke shatë, ajt është aty. Ihsani është kulmi i arritjes për kushtimin e gjymtyrëve të jashtëm. Ndërsa bindja është kulmi i arritjes së ndrimit të zemrës. Prandaj, nëse ihsani qënd ka të ndëruar vëllezërinë e motra, qënd ka një shkollë ku ti tashmë shëndryshe Dhe ky ndryshim në pamje i jap kuptim adhyrimeve tuaja. E bindja çka është? E bindja është njëjtë. Detyria që edin, pa e din para pa tash bindja mundson më apo. Andaj a jemi a e dim se ekziston gjeneti? Na dim. E bindja bind tash kjo detyrë kur shndërrohet në bindje çka bën? Në raport me këtë informacion e bën sikurse më apo. Sigur se me e pa Nuk është me besim mekanik Nuk është me besim i thot Por bindja i jep gjallri Dhe i jep një loj pomje Që ta shtijë du pa që i ke besu Sigur se e do të përmendim Në vijem Për këtë arsye Bindja është një loj Një loj ortaku Dhe një loj partneri Një loj shoqruasi i Ihsanit Ihsanit është i jashtëm Nërsa bindja është e brandshme Dhe kjep me kuptu se, në qovë se ihsani i jap një kuptim me dëvërtit, të ndryshme adhurimeve, para me ndo i, i ekini bindja qëfar kuptim i jap adhurimeve tjera. Për shembul, të mbështetur të në Allahun me bindja, apo të friksuarit nga Allahun me bindja, të shpresuarit në Allahun me bindja, dashurian dhe Allahot me bindja, këtu pasaj gjitha e marë një form tjetër, një kuptim tjetër, nga se si kur që do të përmeni një vim, djetarët kanë thënë se Allahu gjdo një riu i e ka dhenë dy polë sy një polë janë të jashtme shemete këtë bot në dërso një polë janë të brendshme shemete atë që jashtë fshehur kësaj të jashtmes pra nda i thëtë e fshehura e zbulën të fshehurën e fshehura e zbulën atë që është e fshehurën atë që s'ki mundë si me e pa me syte jashtme fillon me e pa me syte e brendshëm, ju në kuptim të pëmjës kështu, po një pëmjë tjetër që është më rëndësishme, se po të shashme s'yjtë e bolit. Përëndaj, kjo është kuptimi i bindjes, kuptimi i drejt, i bindjes dhe e ceka, se për cilin lajt të bindjes po flasë, para që ka të bëj, me bindjen si shkal e besimit, e jo si kërkes, themelora, dhe e domazoshme e besimit. Pikë e dy që duha të përmanje nevoja që e kemi për këtë bindje dhe rëndësia saj nga se të si kanë fillim se edhe pashku net me këta ka mundës i me ingjenet mësë të kupton të është dikush se e po atere po, të i përmendi dhe të thot disa pikat të rëndësishme që e shfaqin rëndësine bindjes të së datë pastaj do t'jenë paratje që të vendasës se a do t'jamësysh këtëre shkallëve në në në në në në në në në në në në në n apo do të mbetesh do të thot në atë nivel që do ta përmendi ku është ai niveli dhe sa është rreziku melet në atë nivel. Sa është rreziku melet në atë nivel? Dietorët e kanë përmend si pika e parë që e prezanton rëndin e bindjes është se bindja është shpirti i adhurimeve. Një sikurse është shpirti për trupin Ashtu është bindja për adhurimet. Një trup që s'ka shpirt, a ka vlerë? Një trup që s'ka shpirt, a lëviz, a komunikon me të, a asht, ashtë i pranuar, a ashtë i dashur nga nga njerëzë? S'ka shpirt, fare. E pashtu e në adhurimet tira që nuk janë të nëbushër me bindja. Janë shpirti i i adhurimeve. Në qëfar kuptimi? Të nërru dhe azërë Edhe edhe njeriu që s'ka shpirt quhet njeri, apo nuk merr traj tjetër, nuk merr, nuk merr tash emër tjetër. Njeri është, po li thuhet i vdekur. Edhe këtu. Dietorët kanë thënë se njeriu që nuk e ka kët bindje që po flasim për ta, jua të parë themeloren, po nuk është ngrit në shkallët e bindjes e kanë përmendur se ka mundësi me injenat edhe pa unë grisë lartë në këtë bindja, ka mundësi, mirë po, e kjo mirë po tash, është e rezekshme. Thothë, mirë po, në qoftë se sulmuat me dilemma, i pranon, pëtu rezikutina, në qoftë se spravohet bjen, nga se nuk ko imunitet me i rezistu, bindja është imuniteti. A ka mundësi njëriut mi thonë, në dëgja, ti nuk i imunitetë, jeto në jetën e bakterive dhe mikrobeve. Në qoftë të se nuk të prejk asë të bakterje, ti kime pështu pas mundje dhe ratë kime etu. Por në qoftë se të rokë në is mundje, vështirë kime usheru, nga se mungesa e imunitetit për mundësën dhe rezistencën. Për ndaj, shumë ka muslimat të sëtët nuk e kanë të instaluar këtë nivel të bindjes, ishe që për problemin më të vogël ha mendën a me vazhdu matutja për ju optën e shërë se për shëmbull për ndoshta dyshimin më të vogël fillan që me u largu me u së mbraps e ku është problemi? thash problemi është mungese e bindjes pra ndaj ajo është shpirti i adhurimeve ajo është shpirti i besimit dhe ajo është aje cila i jep imunitet besimtarit për 5 matutja Mungese e këti imuniteti e bënd Ai ka më të rëzikuar. A i si ka mundësimi në gjennet, thonë djetarët, në qovë se Allahu Gjelle Gjellalu e kurson nga së pravova. Se rënanë për të jasaj, ka disaj ka përsen, po ku e din të cilë jeti? Apo, në duhet imuniteti, ka disa njerë përshamullë që Allahu e din pse, nuk jo u qënë dhe vëzvese, nuk jo qënë dhe dilema, se po jo u dërgaj, ata, ata, do të rënohen besimin e tyna. I ruan Allahu xhall. Ose për shkak të pamundësisë mësu, ose për shkak të kufizimeve të aftësive intelektuale, ose të shumë gjërave, i kushen Allahu xhallahu ala. Por nëse Allahu xhallahu ala ty ti ka dhënë këtë mundësi, nuk i garantuar sa të kursan gja të ka jap mundësinë e imunizimit. Pse s'po imunizohesh? Përkëta ashyja pejgamberi sallallahu alajkum ka bëu dua. Kur ka bëu dua ka thonë o Allah në na jap bindje që na bën imun ndaj mëkateve. Na jap bindje që na jap imunitet ndaj provave. Shikoj, do të sprova, por bindja, bindja është ashtu që e ruan besimtarin nga smundja që mund të shkaktojnë provat, dilema, dyshimet e përsht e kështu me radhë. Prandaj, në çdose dëshojmë me, me shikoj dallimin mes As-habët e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem dhe gjeneratëmatutja do të vrenë se arsýja e vetme dhe kryesore që i ka bërë ata të dallojnë nga të gjithë pasthyrë është se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem i ka kushtuar vëmendje shumë këtij imunitetit. Gati ka investuar ata në këtë imunitet, shumë gjatë. E kurën imunizuos sa duhet nuk u ka përpërsyj pas taj as joshja, as epshi, as ofertat, as dilemat, ju që nuk ka pas në të vakt, ka pas, nështë edhe ma shumë nga njerët se në kohën të ton, por imuniteti që i kam pas me bindje, i ka bërë që me lehëci t'i kalojnë, dhe shëndasht t'i kalojnë së mundjet që i kanë qarkullu në kohën e t'june. Të shumë ten ato argumente që flasim për këtë qëtë sejka, por një pëj t'june për sh flet për periudhën e Mekës. Dhe ti merre periudhën e Mekës, 13 vjet. 13 vjet në Mekë. Çka kanë mësuar sahabët? Ebubekri, Omeri, Aliu, Radhiyallahu anhu, Uthmani, Ibni Mes'udi, këta jetar të mëi, sahabët mëi, çka kanë mësuar në Mekë? Çfarë dhersë kanë marrë? Çka ju ka shpjeguar pejgamberi në Mekë këto njerëzve? Këqëra. Mëri surat e Kur'anit tën Mekase. Të Mekës. Surat e Mekës. Nga se kurani ndodhë në sure, me kasë dhe sure, me dinose Dhe ku e din djetarët cëla sure e mekës e me dinës Ku e din e ta, ata s'kanë qenët ku Njën nga kriteret precize që përca këtën një sure Në cilën pyrilë të kazbitë është për mbojtja esoj Shumë interesant, për mbojtja esoj Pra ndaj kam përmend se karakteristik e sureve të mekës apo ta përkthej në gjuhën tonë të them kështu karakteristikë e derseve të Mekës nga se ajetet hadith-in kanë qenë derse mësime ligjërata karakteristikë e derseve të Mekës ka qen fokusimin në besimin në Allahun dhe besimin në Ahiret në Mekë pak ka pas praktikat e rregulla pak ka pas që nuk do të, të se na duhet më lon apo po duhet duhet në të regonë dhe që të rëndësishme, se rukëtimi i praktikës, rukëtimi ju në drejtë, shtimit të praktikës dhe kvalitet të saj, e ka një rukë, në qëfë se nuk je i gatshëm, me kaluat rukë, gjithë mund kime vujtë në praktikë, edhe në shtimë, edhe në kvalitetë. Gjithë mund kime kuatë. 30 vjetë ka me kalu, a petë kime pasë problemë në amonë në sabatë. 30 50 kimu fal kia pas problemën e Az-Qur'an. Gjithçka kurr nuk jegët gjysmënia, se imuniteti është i adopt. A nëse je gatshëm të investuar imunitet një herë ka lënë kët, pastaj knaqesh. 13 vjet i ka mësuar pejgamberi sov për xhenetin, për xhenetin, për xhenëmin u ka fol. Për besimin e Allahut, me joft Allahun azogjel, ama kur e ka joft mirë, edhe kanë kuptuar mirë, janë imunizuar mirë me bindje, atëre shikoni çfarë kanë bërë. Vëllaj kam bërve prime që sot Nuk i përthekon men dhe njëriut Si përthekon men dhe njëriut Që dikush komunci bashkështu i devat shumë me kona për. Nuk e përthekon men dhe njëriut Që dikush bashkështu dërdhën së mund me kona E se kuptan të i këta për. Pse? Dalimi është veç me shëndetit dhe smudjes Live në kan ka plur smudjit e kopracis e dhe lakmis Nërsa ta kan pos imunitet dhe tyre E si ka prej ke fara Shumë e qartë i bunitetit i arritur me bindje. Prandaj rëndësia e këtij mundësitë është se është shpirti i adhurimeve të zemrës. Dhe është ajo që garanton, ajo që garanton shëndetin e zemrës dhe cilëtinë e veprave. Dhe më ndohet që kjo është e mjaftueshme për ta kuptuar rëndësinë e këtij adhurimi. E dyta që e prezanton rëndësinë e këtij adhurimi është Se Abdullah ibn Mesudi, radiallahu ta'alanu, e ka përmend rëndësin e këtive primit duke thonë, el jekinu, el imanu kullu, ka thonë, krejt imani është në bindje, krejt imani është në bindje, në qovë se durimi është në rëndësishëm, durimi është gjysë me afezë, në qovë se falimin dhe Allahot është në rëndësishëm, a e rëndësë me afezë, Në saqi e përbën krejt fen, nuk ka pora shteg tek së fe ku nuk futet, dhe ku nuk kërkohet, dhe nukuno nuk, nuk, nuk është e rëndësishme. Nuk ka askund dikon që nuk depërton bindja dhe ia kini. Kjo e bën të rëndësishme. Gjithashtu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem t'i nderoj Allahu zi le kapërman në një hadith që e transmeton Tabaraniu dhe dietarët e kozrojnë se është hadith i mirë argumentuat me të ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam salahu awwal li hadi al umma bi zuhd wa yaqin ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi se dhe selam sa mirsiya mirsiya dhe po e përkthej përkthem pak më të shtuar po kuptimin e ka kështu mirsiya dhe fuqia e të parëve të këtij ummeti është në moslakmi dhe bindje. Ndërsa ka thonë wa yahlaku akhiruha dhe do të rrezikohet me shkatrim fundi i këtij ummeti bil buhli wal amal, me kooperaci, me kooperaci dhe shpresë të kotë, jo me bindje, por me imagjinata, me trillime, me fjalë të kota dhe bosha. Prandaj Përmjësimi i këtjo metje është bindja. Nëse dënë më përmjësu individi, duhet më ja përmjësu bindjen. Nëse dënë më përmjësu familjen, duhet më përmjësu bindjen. Ta shkë në halë, së këna nisë me folë shumë për bindjen. Veqë i në duke grumbullu njëra vullnat edhe ambicja që ta kuptojnë më rëndësin e kësaj. Andaj rruga përmjësimi të është në marë me këtë adurim se duhet. Gjithashtu, aja që se ka maherët, se bindja është syri zemrës, me teshe zemra, parë mëndën njëri lëndëruar në këtë bot, në qëfë se nuk ka syri njëri në këtë bot, nga sa mirësi dhe begati për i bot, shumë, a i ka vëdherë të ka la hazo gjelë, ka opozitë të ka lajë mënur, nëse përën sabër, Allah janë dërtoj një shtepin, gjennetë të kështu më radha i ka sa, për po në k Jan beqati i madh Allahu Azza wa Jalla. Në çfarë dikush privohet nga të pamurit, nuk i funksionon drita e syve. Privohet nga shumë beqati si, si si të mira. Paramënda për shembull, në ka mundësi, në ka mundësi më të pa bukurinë e përdntvetij aftë. A në ka shprëndikim që mos mund të më pa fytyrën e përdntva? Në ka mundësi më pa fytyrën e fëmijëve të tij. Fytyrën e të afërmit të tij, të dashurët e tij nuk ka mundësi me i pa mirësi dhe begatit që Allah ja ka dhenë s'ka mundësi me i pa aj i dëgjan munduat me i pretu por nuk mundë me i pa opto. dhe sa është i privuar këj njeri që nuk ka mundësi përshka këtë mungesë një shqise sa është i privuar nga mirësi dhe begatit e kësaj bote që është, që është kalimtara që është, dhe më thonë, në shkuar e e si për me gjithat është një penges për te E qëfar u amërmenja në qovë se i mungojnë sytë e zamrës? Më sytë e zamrës nuk, nuk kërkot me i pa po njerëzit. Apo? Sh, nuk kërkot. Nuk kërkot më sytë e zamrës me e pa po, po shpinësot mire ki. Ma djetë, së bërë me pa po më sytë e zamrës, dhe eqë, dhe me këthi sytë ikon tjetër. Bukurit e kësaj bote nuk duhet me i shiku me sytë e zamrës. Bukurit e kësaj bote, Allah u Gjellona i ka bërë që shikur me sytë e që janë bindja. Ato janë për të shikuar në Allah në gjëllevala, kërta adhurash, kërta përmendash. Që të shikash në premptimin e ti, apo, që të shikash edhe në kërstimin e ti, që të shikash në bujarin e ti, që të shikash në rahmetin e ti, që të shikash në fuqin e ti, me gjitha ishe me syte zemërës. A njëri cili, vetëm i mbyllë për pak qaste, sytë e zemrës umë shumë. E qëfar të mërënë ajë që sikofare? Ajë që sikofare. Përne Allahun ka thënë, nuk është i verber, i nëhalat të amel e bësarë. Syri nuk është verbri. Verbri është verbri e zemrës. Ati që janë mshelë sytë e zemrës, e kësë shë, saj që sikove sytë në balë, ja ka kompenzua Allahume shumë të tjera. Përndaj, rëndësia e bindis për shka pë se në basë të prezencës e kësaj bini një zemrë është edhe qilëtërsia e pëmjës së zemrës që ajo duhet me për po, në që se nuk shë problem e ka me stabil, diturin, e majtë stabil diturinë e derdë, e rrjedhë, se mon atër në thamë se në evë në duhet diturie grumbulluar, jo është ka për derdër ka se veç dhja dhe informata nuk e në vizin gjimtyren e paramendoni kur grumbulluar diturija në zemër dhe zemër e sheh me syte vetë këtë si lëviz gjithë tyrët. Përndaj, rëndësia e saj është në e bindis që të është në pamjen e gjëreve që nuk ishojnë syte balet. Rëndësia e radhe që duhet të përmendi dhe mendoj që edhe kjo është e mjaftushme për të tregu se sa jemi të nevajshem për këtë lejadurime është se në bazë të nivelit të kësoj bindje dhe ngritjes në shkalt e bindjes sigurohemi nga dënimin në varë. E dini shumë mirë, hadithi që pejga mirë një së razame ka përmend se kur njëri ju vendosët në varë, që ka ndodhë, i vjen një melek, dy melek i vjenë, e ulin dhe e pysin disa pytje. Kush është zote jëtë? Apo, cilla ka qenë feja jote dhe kjo njëri që kemi dërguar të kjo, kush është kjo? Nuk kom mundësi të ipët përgjigje me dhije. Dhitoria nuk mi afton për përgjigje. Gasi pot mi afton të, do të ishte shumë, shumë e letë. Por nuk mi afton dhitoria. E me qka do të përgjigje njerëzit? Me bindhje. E ku e kemi argumente se me bindje kanu përgjigjë e kemi rastin e munafikut aty që e ka ditë por ka pas dyshime aty që e ka ditë por i ka për pasirin të të tjera para kësaj diturie andaj e pyet meleku çfarë thua për këtë njerëz që kemi dërguar për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam e kush ka bindje kush çfarë thotë thotë çfarë ndihna Pyqin, jo që nuk e din Jo që nuk e din Por po eshe se nuk ka fucit përgjigjes Aty nuk është më rëndësi Dija Por fuqia përgjigjes Pra ndëj Allahu që ka thot Ju thebitullahu I forcen Allahu Besimtarët me dhëmë përgjigjes Ka thonë i msan Allahu Nga se në dunja i ka mësu, ju ka kalzu Nësë në varë vje, forcimi E forcimi bët në qëfar baza në bas të fuqi së bindjes vje fuqi e stabilitetin përgjigja është për. ndëllidhur sa ka qenë bindja prezente a që është prezente fuqia e përgjigjes sa ka munguar bindja fillon të zbet edhe fuqia e përgjigjes andaj thët ha? ha? qka? edhe njëre që shte? me leku a thët se me të nësë a për ata i kom një njërët vëllë i thejshin Ajo ikom ninjerd, ninson e kështu. A është kjo përgjigje fuqishme dhe stabile? Nuk ka është, nuk ka. Andaj nuk pranohet për ti. Edhe pse ai thot, kam dëgjuar se ka qenë dëgjuar i Allahut. Ai ja përgjigje. Po s'ka kam dëgjuar. Ti ça po thot ti? Ti çe ke thon kur e ke qenë gjallë? Zemrëu të çka ka domos për të pyetje? E çitosh përgjigjjen. Ande Allahu nuk thot imsan Allahu, po i thot yu'sabbitu Allahu lladhina amanu me qol i thabet Allahu i forcon ata që kanë besuar me përgjigje të fuqishme stabile jo me dije me përgjigje kaul fënie që është përgjigje aty në varr andaj stabiliteti dhe fuqia e përgjigjes është në bazë këtij adhurimi në bazë bindjes dikush shumë shpëjt e kryi bytën shumë shpejt dikush, kadale, dikush, makadale, dikush njësikurse, njësikurse ka dalë dikush nuk ka dalë dikush heqë një sigurisë një sigurisë ka çin këtë botë Dhe kështu të edhe, është edhe kalimin botën tjetër. Edhe sirati, apo, a ka thonë për i gamberi, sallallahu alai sallam, se ka njerëz e kalojnë urë në siratit, kelberkë, si vetima, subhanallah, si vetima në shpejtësia, për, e disa, si kurse e kalën kalorësi, me kalin më shpejtë, edhe kjo është shpejtësia, e disa duke vërapu, disa duke ecë, e disa duke rëshitë, e duke u kapë, apo për gazap të shkrit e ka përcëdit po gazap kë dënëm është e disa nuk mund të mbahen për rrsqosën të bin a është kjo kalem në bazë të fuqisë dhe kondicionit fituar në këtë dynjë jo vallahi a është në bazë të muskujve jo nuk është a është në bazë të trimërisë dikush më i guximshëm edhe kapërcën jo vallahi e në bazë të çkafe çen ka prokalimi i urrës së syratit në bazë të fuqisë bindjes Dikush e ka pas si vetima bindin Apo gjdo dileme ka dik në moment Se kalon me hament Dikush e ka pas fuqin e bindis Si kurse fuqia e vetimes Se kalon absolutisht me josh Dikush ka përteja saj Qe e kaftu Allah o gjellewala E dikush manga dal e manga dal E po qështut si ka qin bindia është edhe pastaj vrapimi dhe uthimi Në botën tjetër Duk e filluan nga varri E deri në stacion në fundit Pra në e është e herëndësishme Qudsheh është shumë e rëndësishme. Dietanët ku flasim për <coughs> gradat e, e bindjes, bindja i ka tri grada, kjo që po flasun ne për të. Dy janë përmendur në një ajet në një sure duatëm, ndoshta njëra përmend një në 24. Niveli i porix së bindjes është ajo që ajnuli është ilmu i iqit ilmu yakin drejja e parë e kësaj shkolle të Ibn është dituria e bindjes jo dituria kjo është dituria e bindjes e çka është kjo ilmu yakin kjo është një dituri e prer e pahamendur fara përballë asaj që ke besuar apo përballë parimeve që i përbashkë në kushtin kurse ajo e parë thash kjo është Dyticaça absolutisht nuk rrezikohet nga asnjë aspekt për shkak fuqis, të fuqisë së ditës së cakups. E dyta është i ka thonë dietatort ajnuljeqin. Është është pamja e bindjes. Është deturia e bindjes dhe është pamja e bindjes. Njëriun nga fuqia bindjes, e bindjes fillon të shagjërat e caktuara. Dhe e treta është hakoljeqin, është thelbi dhe është thelbi dhe bërthama dhe realiteti bindjes. E kjo kërë ndodhë, kjo ndodhë kërë një riu, atë që ka besuar, jo e të meshe, por tash e përvanë, e shionë dhe e prejkë. A kam, në dy që mësoj, shamë për të tri gradat. Ja këtë letër e kam, unë këtu. Po e futi në gjepë, edhe po të them e kam në letër në gjepë. Ti më beson mu, dhe s'ka pik hamenjën këtë. A po, më beson nga se ti më beson mu. Unë e po të themë se e kam litër në gjepë, dhe ti më bësonë bindë shumë. Ki dituri bindë se për këtë që unë e kam litër në gjepë. Kure në ziri dhe e she, kjo është hëla me analë, të po, të ashtë të e kalanë dimenzunit diës, është dhe përmje. Por e kure prekë që një mea letër së është plastikë, kjo a kam masoj mu dilemë, a kam më zita masë kësaj dikush me thonë që ti e ke prekë letër më po plastikë u konë. Ma sojmë akon e skuam ma sojmë. Nuk ka mësojmë. E akon mundsi njeriu në adhurem çetë tri shkoll mi kapësya. Në disa rrafshut besimi s'ka mundsi. Për shembull, gjenetin më e pa me sy smundesh. Apo kjo është e veçantë për pejgambert Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pa gjenetin, me sy vetë e ka pa. Por me këta vetë s'ka mujt. Ja ka e ja ka aktivizuar Allah edhe këta të zemrës. Andaj e ka po gjenetin, e ka po gjenemin Po jo, ja, ka qimë në kulli E qkenë më rëndësi Pra ne e këto tri shkall Jënë më rëndësi në rashtët e tjera Ti adin Ti adin Se përmendja Allah ota za u gjel Dhe kri është Vepra me dash në lagjën le u ala është fuqia jote, adin është dash me ditë me bindje Me bindje, mirë Pas soj dhije a ke dëgju për njerëz edhe a ke pa njerëz të cilet dhe kri për ta ka qenë ushqim dhe fuqi po, kjo është ajnë u li e kinë, shkolla e dytë dhe e treta është kur ti vetë për e përjetën apo, e përmendë Allah në gjëllewala dhe kjo përmendje për ty është më e këndshme dhe më e lezetshme dhe më e dashur se gjdo knaci dhe përjetim i mirë jetë në kësaj botë avtu e ke përvu të ashtë vetë Pse i përmendëm këto tri shkallë? Nuk duhet që të ndalëm shumë të vështë, i përmendëm për një arsye. Por të të reguar se shtegu i rukëtimit drejt këti imunitetit dhe kësoj bindje është bajagi naltë. Bajagi naltë. Apo nuk arritë e me dytri përpjekje, nuk arritë. Vechtë të shkallë e partë ilmu liekin, marit, të ilmu ljekin me arritë, të diturija bindjes, duhet bajagi mund me dhonëtët. E leremë të ajnu ljekin, e lene më të haku liekin, që është th themeli dhe, dhe, dhe, dhe, dhe përduat e më bërthama dhe esenca dhe realiteti, i kësaj, i kësaj bindja jepërën. Pra ndaj, të ndërruar, vlazër, uh, bindja, bindja në lana zogjel, në qovë se ndje këtë rruga e saj, e kuptoj më rëndësini e saj, dhe, si kërse të të i përmendëm, shka që që e ushen zemë në bindja, në që se këtu i marën parasysh, paramëndoni, dhe qëta parëmëndosë të e këndëshmështë, kanë mundësi me lejën e allatë më luar, me të pru me një gjendje, një përjetimi, një knëtsie, qëfare kur një të nësi ke përjetu aftëm. Dirën e përjetua, për. atë masë, sa që edinit, kanë thonë disa në disa përjetarëve, në qovë se në gjenet njerëzit kënaqën, si në qështut, bëjeg i mirë këka gjenetja aftëm. Sëpëhan Allah. Me qëka këtë ka rrit, me jekin, para mëndoni për shambull njerës të sëllit në vend kaftjalit, në vend të ushqimit për më furcu, ata kanë grën dhekër për mënd të latët dhe gjelë. Dhe sa më shumë kanë hongër dhekër, jë më furcu ma te për mështë të belë kanë qenë. Para në këto me përjeti u tjapëta. Para mëndon me armeni deregje, kur në mazi i natës është më i këndshëm dhe më i lezeshëm për ty se sa gjumi dhe qanërështë në netë të fta-fta, kur njëri ju i mbështjelur e, e kërkon në djetësin ku ashtë e kusashtë, e po për, për te me kënëshmështë, më ngritë, më falë, se me mbetë për funi. Më stuj, une këm qefë, nuk e këpë unë qefë, kjo është për e te më loë, taman, enin, endin, me knacin më të madhe. Ndo shtë ati sotë këtë e bën, por e bën pak më bështësin, duhet pak mundë, apo duhet pak lodhje, duhet pak angazhim. E para menda ma shtir e kam me fjalë se mu ju ofto. Çka e cilbën jaftë. E cilbën jë këto. Për këtë arsye edhe Muadh radiuallahu taala anhu sikurse e ketë dinur, porosin e tij para se me vdek. Para se me vdek, Muadh radiuallahu çfarë ka thënë? Ka thënë mirë se vjen o musafir i pritur. Ku prit më ti Thot, "Kë ard në varfëri, s'na ke gjetë shumë me bollëqësofër, po ç'kjo është që na mlid në avdën." Thot, "Edhe Allahun e kam dëshmitar, vallahi. Nuk e kam dëshiruar, shikoj, shikoj këtë. Kjo është bindja që bën këtu apo." Thot, "Nuk e kam dëshiruar çndrimin kët botë, as për pamjet e bukura, as për lumjet e mirë, as për as teknat si smjet zhigpsem këtu botë muaftë." Mir po, në mbetet zhig apo më mbetet mall nga kjo dunja mungesa e agjerimit ditën dhe namazit natën së po përëm njeri me marë mallit si kurse për një dashën dhe të për namazinat me në ziqë prat kjo nuk dimu për shu kjo përjetuhet të i kthejen e diqka që e kitë saj bote përëm më ndon me hub një dashën tënë sa so, njën kje qardje me t'hu pasunia me një që Allah o naruajtë, apo, diçka nga prona ju të është dëmtu, a thush, hajri shala, indiferant, apo, zemra të andinë dhimbjen, dhimbja për këtë humbje dhe përtonë dheri në, dheri në zamër, apo, e po, a kanë arrit adhurimet dhe humbja atyna, jo veç e kryrjes, por edhe humbja knatsive, a kanë arrit të shkaktojnë dhimbjen zemr, pësa është e mund shma, E po ata që kanë dorë bindën po do të jetë mundshme. Nëse ti ngritesh në, në nivelin e bindjes, çen ka mundshmë. Çen ka mundshmë që njeriu me të vërtet knajcit e adhurimit ti përjeton, s'po pë them sikur, por shumë më mirë se për hetimin e shumë knajcivë nit në kësaj bote. Prandaj edhe për këtë asnjë vetë i përmenda kto shkallë për më treguse. Rruga është mundësit janë, mundësia ekziston një kanë betë, nga dëshmëria jote, nga se njerëzit e kanë përjetu këtë, dhe kanë ecë, dhe kanë dëshmuse, e kanë pa, e kanë pa, atë që Allahu ju ka pramtu, apëtëm, një jo vetëm që, e kanë kan pa, por edhe e kanë përjetu pas të e mbët e tyra. Pegamberi sallallahu sallam, e ka ditë së Allah ko me indihmu, e ka ditë, me bindje e ka ditë, e ka pa, e ka pa, Allahun si po ndihmon të tjerëve, po e ka pa çte ka tregu shembull të pejgamberëve vëllezërve të jafton. A ka arrit edhe më e përjetu tamam me prej kët fitore dhe kët ndim po e ka arrit apo? Kjo vlen për zotrim, për çdo gjë. Ti e di se Allah është kështu, edhe ke pa qysh dikujt për i përgjithë ndua para më kur ti je, kur i ke dhurt, abinza, e ke çu dur, tu ka përgjithë. Kjo është bërthoma e binë zafton. Ti e ke ditë Se sa so mirët më mbështet në Allah, këtë e këtë ditë me bindje Dhe ti këndë dëgjuë dhe ke po rastot të njerëzve Që jam mbështet në Allah, në gjellë uala, qëfar rrug dole Allah u ka borë E paramena kur të vetë i ke jetë se rrugë, apo? Me bindje, jam mbështet në Allah, në gjellë uala Dhe duke marë shemën nga ata që jam mbështet në Allah, Ke jetë për para, e ke prietu dhe e ke prikë me duart e tua Dhe e ke shiju me zemrën tënde Mirsin e mbështetur në Allahun Xhelaluhala. Çfarë rezultati është ky pastaj? Çfarë dieni është kjo? Krejt tjetër për asaj që ka qenë tek fillimatia, veç keni edhe kët ke ditë atë. Prandaj çdo adhunum mund të më kalon për këtë shkollë në Portu, drejë të dijes, të, të pamjes dhe të vetprijtimit dhe prekjes që dison nga këtu edhe i ilustrojmë me shembuj. Sot ju mos të zerojmë tepër në topikë nga se edhe ko pa po afrod ka fundi me leoni që në fund të përmendve që një pik për fundimtare e përmenda do me thonë kuptimin e bindjes dhe do me shpërmenda rëndësine saj dhe shkallët e saj dhe deregjet dhe nivellet e saj dhe kam betë pike a fundit për sonte jo të temen nga se si kurse pëvreni kam betë shumë pika pa utrejtu po shpesojmë që ti pletsojmë në shala në dërës në arshëm Por pofundua për të përmend një pikë të fundit, e çka të bëj më? Vëndet, vëndet ku sprovohet bindja. Kë bindja që po flas për të, jo gjithmonë non stop kërkohet për të javut. Apo por çka situata caktuar kur Allahu dën më të pa, si është puna e bindjes me të javut? E ku janë këto, ku janë këto stacione? Kujnë këtë vene? Djetarëti kam përmenë disa, unë du më përmenë katër. Jënë katër mejdane, katër fusha, kujdesu që mos të kalash në to, pa imunitet. Nge se nuk është mirë me të pa Allah o ka kalanë në për atë fush, pa bindje. Kujdesu rruju, cilat janë këtë katër fusha, ku kërkohet që kur të kalonjë në përto të pajisevi me këtë, a dhurimë të jetë në funksion adhurimi i zemrës me bindin dhe Allahot aso gjelë. Fusha e parë është fusha e taubës dhe pendimit. Kërkuat për i teje që kur për pëndorështë të ka Allahot aso gjelë lëvala, apo? Ta aktivizosh fëqishëm këtë bindje. Në bindje se në qovë se ti ke ofru pendim kvalitativ krej gjunarë të e në falem të nuk ka mëkat që ka mundësi me e svidu fornë në Allahot Azo Gjellepton. Prandaj, Allahot e barekotala, më te për shpërblen penduesin për këtë bindje, se që e shpërblen për vetë pendimin. Apo? Nga se në qovë se njeri u bën pundh mira, por i mungën bindja, më let i rënën veprat, e ti të mira se aj i cili ka bindje për koa dhe më kate në qfar aspekti ndëgjone kët kët po thëm dialog që bisit që e ka zhvillu muadh ibn i Gjebeli me njën nga të benet ka orë njën nga njerëzit me epyt muadh ibn i Gjebeli dhe i ka thon ka thonë më të rega për një njëri i cili ka munges të bindjes për falje, për ka punë mira, a i qëndrun punë të mira, ka thonë muadhi, rezikuan të rënohen, pse, a i bën punë mira, apo, por, gjithmon, jo me mëndin mirë për allanjën, lehoala, punën si argati për rogë, jo me dëshurit e knaci, pra ndaj, një sprove kësë i bëtë e mi ndodhë, me jere, me jere, thotë si duket, asë një punë që këmë bëllë, a së për mëndonë, Sma kishu ki të lasa, ashtë ki sprov, me i herë e devalvan vlerën e punët mira, se mungon bindja. Ndërsa ka thënë këj njeri muadhi më një gjëbelit, e në qofë se njeri ka më kate, ban më kate, apo? për ka bindjet madhe në allonë se a falë, e kjo bindje, a i arënan këti më katet, si kurse mungje sa e kësa i arënaj ati punët e mira, ka heshtë madhe më një gjëbelit ka hesht. E kur s'ka marë përgjigje nga muadhë i kënjeri, ka thonë, unë e për të regoj që ka onë e menej. Thotë, më ndojë se në qofëse, në qofëse mungese e bindjes, apo? Mungese e bindjes nuk ja ka majt ati pun të mira, më ndojë se më primar është që prezenta e kësoj bindje më së jamon gjënatë këthina, ati si ja ka majt pun të mira, mungese e saj. E këje ka këtë bindje, Dëmonë, qështë nuk qështë ja monë gjënojët, ja rënën, sa do që ka, vëllaj, njëri mëkate, në qështë se ka bindje sa lauja falë, bindje praktike, që kërkon falët e ka lauja në leovala, kjo njëri nuk ka mëkat në botë që i bëndam. Për frasuje, njëri u që i ka vërëm një qënë vetë, është praktika e qësa që përflasëm. Para mënda, në në thënën vetë nuk ju dihet biografia. Ka mundësi sonjër në pa fajshëm e ka vruar Zot në rrugë. Ka mundësi sonjër e mirë e ka ka vruar sonjër. Ka, ka, so ka mundësi 99 vetë e ka vruar, sikurse ka në hadith. Ne nuk e dim biografinë e 99-ve. Por çdo ditë më rom të jaj di biografijë. Çi çajë i mjaftën këtij për të kthë Allah xhallah wala. E ka vran njërin më devotshum tokapo. 100 e ka plotsu. Pse i ka thonë skapë ndim për ty. 99 vetë e ka vruar, çfar pendimi? Shikao, kë ju kuni devotshum ka bo adhurimin dhe Allah Gjellera, por i ka mungu kjo bindje në këtë mejdan, e ka sëpërvu Allah këto dhe i si ka do në sheshë. Kjo ka pasë gjuna, he? Por bindë e ka pasë, nuk është e mund shme, mështë më falë Allah. Unë e kumbu shumë, por së është e mund shme. Shiko, mungese e bindjes të parën e ka, fshipi këse jetë, nërso prezencë e bindjes, ja ka shluja të gjunaat, edhe pse kanë qenë jodë vogla a cin nga mëkatet më të të tmershme që mund një njeri të bëjë, hiç ç'njëri ka vrarë. Që nuk kushtumonim për vrasë larg asaj, na udhullullah, vrasja është shkatërim më i madh tokë dhe më i keqë. Dhe ai që vron njërit pa fajshëm, shtir pendohet, shtir pendohet. Por nëse donu pendohet me vërtetë, me kusht e pendimit dhe niyet të keq për çfarë ka bërë për të kaluarën, i themi se bindja është ajo që duhet më të dijë këtë botën. Kjo nuk është veç për mëkatarin që ka bo, por është edhe për neve për balë mëkatarve. Në qovë se sprovosh më ndë një mëkatar, apo qovë në familje, qovë fëshoqi, qovë dikun. Dhe vrend të kaj, ndoshtë ta një farloj, hezitimi për pëndim. Nuk është duke uspruve që bindja ti këtë mejdan, por është duke uspruve dhe bindja jote. Rojë mos përshet, stimuloj njështë për pëndim. Jo si kur saj që ka thonë, e ka këshilu vdohën e ti për pëndim e ka këshilu vë ka këshilu, dikur u lodhë nga se se ka ndëgjuaj, se ka respektu, dhe i ka thonë, alloh, ty allohë kur s'ta falë. Ty një që nërbet tjirë dikur s'më zbukëthy, ty allohë s'ta falë. Shiko ka rëshqit në këtë sprovë. Ka qenë duke kalu në fushën e pëndimit, po i papa isur me, me bindja, andaj ka rëshqit. Tha Allah jallahu na ja ka fal atij qe thua astafallahu e kti po shkak te mungese qe ksoj bindjes Allah ja fal e ka dhenu. Prandaj kjo esh msimi i mall kërkon shumë shpjegim por nuk dua qe me vërtet te et ndo logarit pikave tjera. Cdoqoft si fusha e por ku sprovohemi per bindje esh fusha e pendimet. Fusha e dytë qase nuk do te kam mundsimi perfundu 4 pos pa ku dytën per perfundoj duke lën dy tyra per ders ne arsim inshallah. Fusha e dytë e ve Rozës është fusha e sprovës. Kur alo sprova mes provave të ndryshme, këtu dridhet dhe pson një fallë termeti bindje. Apo kujdeso, kujdeso mos ta mos ta dridh bindjen shejtani e as nëfsit. Se Allahu apo ka hiq dorë prej teje, se Allahu po dënon Es sa Allahu azhajal pdo me shkatëru, es sa Allahu të ka harru, e udhubi la. Ose këtu me radh që shumë njerëz dinë në udrit të situata. Kur Allahu të provon, çka do të qofë që të jetë? Çka do të qofë që të jetë? Shkaku i kësaj provë. Bindu. Bindu se rrugdalë është dorët Allahut azhajal. Dhe bindu se nëse qofse sillesh si duhet për ballë provës, do të jetë fitim për ty, pavarësisht A ka provokuat sprovën mëkatis apo jo? S'ka lidhë çka ka, ka provokuar mëkatin, s'ka sprovën, s'ka lidhje pse Allahu të ka sprovu. Ka lidhje për ty çysh ki më dal pse ajo thon. Prandaj, nëse të ka sprovu Allahu për shkak të mëkatis, apo nëse ke një sprov për shkak të mëkatis, mos dil për sprovën me mëkat, por dil me dijtëtim. E kush ka mundsi me me me, me, me, me, me bëj çë të ndodh kë kë lloj ndryshimi, apo, dhe këtë kë, kë transformimi të kënë një riu, prej mëkatit me dalë në adhuruas atje, përmes fushës dhe spruas, kush, cëda është aja fuqi që e transformon një rion, nga një mëkatar që ka imen i port, në adhuruas në portën tjetër, të të kush është transformusi, kush është aje që e transformon, kush? Bindja, Allah u të spravanë këhera, vë Allah i për azgjë, veç me të pasë së aje bindën të aptën, të të E jepë ja provimin, ka ala në sprova, aftëm Kërgjë ma tjepër? Vezë sprova me të po Allah u gjithë, lewana se Sa je i binë, sa i të një mënë E dhe sa poshë një jeshë Vezë që kaqë, kërgjë ma shumë? Ga se na nuk e kalkurim këtë në sprova Këshurim urësi tjera E qëfar urëci i patë kjo, kjo Asë një spadë në shta eqë Urëcija me më adhështë, Allah u ta ka sprova Bindin këtë shtu, aftëm Se ki haladën, Ka sprovu me të pa, po, se sa so po e lut. Sa so i bindës të po rrugdale. Për çfarë të ka sprovu atë? Andaj so njerëz bind këtë projë mfton. Me bind apo vian rrugdalja, ndërsa ai ende është me kokulën atë. Për. Prandaj, sprovon Allahu në këtë fush. E sprovon Allahu në këtë fush. Fusha e fatke sive. Fusha e shumë probleme të ksoj bote të smundjeve të ndryshme këtu me radhë. E sprovon Allahu xhellahu ala këtu edhe Bindjen, për të patu se qysh është bindja kur të fërkohet me sprovën qka del për teja pëtën. Këtu sprovohet bindja apo me pendimin. Qka del? Edhe ma i devashëm, edhe ma i mirë. Këtu sprovohet bindja me fatkecin dhe me sprovën. E qka del? Del edhe ma i qendrushëm, edhe ma stabil, edhe ma i drushëm. E në regull që nga bindja prapëtën. Vashdo ma të utje. Por nga njëre nuk del, kështë rezultatit. Pra ndaj, shpeshere, sprovat janë vetë si pasuj e matjes në nivillë të bindis për anëzit jetër. Edhepse ta është ka fusha tira, por koha ka kalu shumë. Edhe Allah e shpëllu për mëmenë dhe për sabrën, edhepse koha mëndoj që është pakftoft, po është Allah është leora që na ingro zemrat me iman, e me dhe vëshmëri dhe me bindje, e pasaj kusha tira nuk janë në është ata pasaj me ndikim të madhë. Si të qoftë, me ka që pojdo fundë për s e do të vërdojmë me lene lot edhe desë nashën e pikat e mbetëra, dire tëre, usërëllamu ala Muhammedinu ala Ali, usërëllamu ala Ahli, usërëllamu ala Ahli, në simën këtërë.